Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelés egy egészen kicsit megkésett, de elittuk, felraktuk a piros páratlanra, szóval késtünk. Száztizedik ó Afrika adását halljátok. Én lehet, ilyen, a... ne, ne, igen, most megpróbálok úgy beleszólni, hogy így nagyon röviden és rögtön után némítok, mert közben itt a Mátyástéri stúdiónban az ablak alatt, ami hatalmas fesztivál van. Úgyhogy, amíg én ezt élvezem, gyorsan térjünk át a könyvekre. Meg a hírekre róluk. Ö, én egy... Ö, hát, lehet, hogy azért nem fogtok szeretni, de kedves hallgatók, vagy kedves podcasttársak. A hv ben most a, egyrészt gyössze is kapcsolnám ezt a két cikket. Cikkeztek az Oravec Nóra jelenségről, illetve nem sokra rá egy hétre rá az Angyalos Eszterrel készült interjú, aki viszont ezek például az Oravec Nóra kötető szerkesztője, és ezekről a irodalmakról beszélt egy reportban Most nem tudom, hogy kinek mi mi az információja, erről a jelenségről? Szerintem már a podcastban elővetük ugye? Jó, hogy uh, el... nem azt kérdezted, hogy mi, szerintem... mi az elsőmény eszembe jut, mert majdnem belesikíthatom a mikrofonba. Igen, szerintem magánbeszélgetésbe került elő, és akkor megmondtam a véleményem. Aha. De hajlandó vagyok on the record, elmondani rendkívüli módon ostobának minik azért az a szegény lány. Hmm, furcsa, ugye két dolog van, az egyik az, hogy egyrészt maga a tartalom, amelyről nekem is megvan a véleményem, tehát az, ami, ami, ami, ami teremtődött itt, és amit így eladnak, a másik pedig az, ahogy eladják, tehát hogyha jól láttam, akkor hogy valami, tehát az a, a self-publishing egyik sikeres, lehetséges sikerszerzője, és, és azért dobtam be, mert most leszédni egy szerzőt, aki, aki buta és rossz, abból hát sajnos lehet válogatni a magyar, magyar könyvkiadásban több, euh, több szerzőből is, tehát nem csak egyedül euh, őt tudjuk előszedni. Viszont hogy ennyire sikeres így a, a valahogy egy blogból előjött, és akkor elkezdi egy, euh, egy azt hiszem a Publió, euh, Kiadni, illetve aztán szerkezgetik, stb. stb. Tehát, hogy szerintetek ez törvényszerű, hogy egy ilyen könyv legyen az, ami, ami először befut? Tehát úgy, mint a szürke vagy pedig vagy pedig ez egyszerűen, ez dobta a gép? A szürke ötven nem olvastam. Hát az, az, az nem hogy elsőnek mondjuk egy csiklit fut be, az hmm. nem lefne meg. Ami meglep, és akkor itt az egyik szemem sír a másik nevet jelleggel, és nem mondom el, hogy mit kell hogy sírni látod bohócot, az az, hogy, hogy ezek nem jó szövegek. Tehát csiklitből lehet jót írni, Meggyőződésem mindenből lehet jót írni egyébként. Ezek a Toroves-Nóra szövegek, ezek szerintem nem azok. Hanem, hanem egyszerű, bölcselkedő buta dolog az egész. És akkor nevető nevetőarcon pedig az, hogy az meg tök jó, hogy valaki self sikeres lehet. Amúgy sok szerencsét neki tényleg. Csak, csak miért? Na. Aha, és ne szerintetek, ez nem adhoz publishinghoz, hogyha ha valaki ráadásul, bár ahogy így olvasom az Angyolosi Eszter interjút, hogy mekkora munkát fektetett bele, Nóra, és hogy igazából ő szívét, lelkét beleteszi. De, de hogy ez így felrémlik a remény, hogyha te be, beleteszel valamit, amire éppen van piac, akár azért, mert annyira roható, akár azért, mert annyira egyszerű, mint a faék, és egy faéketől könnyű elmagyarázni az embereknek. és gyorsan befogadják, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ez nem, nem, nem ad a self-publishing rendszernek egy ilyen pluszt, hogy akkor tök jó, az működhet, és akkor mások is leshetnek belőle trükkeket, meg tippeket, vagy egyet komolyabban veszük. Tehát... Uh... Lesz, a self-publishing híroszok között kell válogatni, akkor inkább mondom azt, hogy a uh, Hugh Holly a Silo sorozattal, vagy a, ugyanis nem self meg a Noah is. Aha. Az az én dolom és akkor választottam távoli, külföldi, sikeres embereket, nem pedig ez. De én most a magyarra gondolok, mm. tehát hogy itt van, hogyan alakul ez, tehát hogy mikor, mikor lesz ennek, uh, mikor lesz üzleti dolog, mikor lesz komolyan nem pedig. Ez már most is üzleti dolog, elhiszük Echo-nak azt, amit a, a Foucault ingába írt, hogyha működik egy ilyen Vanity Press, akkor itt azért kivannak számolva a százalékok, és nem bukik rajta a maga a kiadó. A, az írónak a jóisten tudja, mi a célja, de nem szeretném megírakni azt a gondolatot, hogy itt most akkor annak örülnünk -e, mert valaki csinál egy nagyon nagy kerti törpét, amit sokan néznek meg. Jó kérdés. Én még, én még tehát így nézem az egész folyamatot, hogy ebből hullik-e valami pozitívum ki, de lehet, hogy csak az van bennem, hogy... <gül> Annyira borzasztó, hogy nem igaz, hogy nem volt valami pozitívunk ki belőle, hogy így kicsit visszaadja a hitemet. Én a magam lett, részt... nekünk, nekünk az lenne a feladatunk, hogy úgy csináljunk, mintha ez meg se jelent volna, és így elmenni mellette tudod, nem nézel le, hogy ott mi történt a földön. Nem, hát hiszen mi itt értelmezzük a magyar könyvpiacnak a tényeit. Igen. igen uh, jó, ezt most úgy csináljuk, ahogy csináljuk, de, de tehát nem, csak nem kell nekünk örülnünk, nem ez a dolgunk. Nem, nem. Úgyhogy mindenki tűzze fel a ingére, blúzára, polójára a snob köcsöge kitűzőt, és mehetünk tovább. Jó, menjünk is. Uh, hova mentek? Nekem van, van hírem, meg van kérdésem, de hogyha nem láttatok például az István még 20 a 20 Nem, nem, de most nem. ez a zaj a, ezért téren, az teljesen beillik idején, koncertélmény. És mondd, nekit akkor ezt azt mondom, hogy inkább rakjuk el a következő adásra, hogy valamikor, amikor megnézitek, mert uh, amúgy nagyon érdekes kultúra és jelenség, de nem érdemes róla beszélni addig vagy a nélkül. Helyette van egy játékom, oh. ami hát szintén másik kultúra, viszont az, hogy a regényíró az, az hős lett. És azt én mindig oh. nagyon szeretem, amikor a regényíró, meg a szerkesztő, meg az ilyenek azok hősök. Hogyha már a fúkóingát így felemlegettem egy tíz perccel ezelőtt, akkor akkor, akkor a ugratnék be hirtelen, ahol a az íróból egyszer csak valaki lesz, vagy hős, vagy áldozat, vagy döntse el mindenki, hogy mi abban a szerepje. És ebben a számítógépes játékból, minél az a cím, hogy a Novelist. Ebben is, ebben is az író, a szerző, a hős. Te viszont nem a szerző vagy, hanem megfigyeled kívülről egy Den Kaplan nevű írót. És, és úgy, a kamerát mozgatod, nem emberi térben, tehát hogy magasabb lehet, alacsony lehet máson nézhetsz belelátsz a gondolatokba. Úgy kell megfejtened azt, mint, mint egy a ház szellemének, hogy mi történik ennek a fickónak az életében, hogyan viszonyul a feleségéhez, tud -e eleget foglalkozni a gyerekével, mik az ő emlékei és hogy mi az ő élete igazából. Art game az egész, de egynek jónak hangzik szerintem. Én lehet, hogy meg fogom nézni. Ez a leglelkesebb, amit tudok róla mondani. Ez olyan, mint a könyvtáros a Lego minifigurákban, tehát hogy lassan-lassan euh, ezek, a, a, ezek a szakvák, vagy ezek a kategóriák már elég menők ahhoz, hogy, hogy karakteré váljanak játékokban. Action figura. figura Viszont meg... kicsit rá, drágálom, azt nézem, hogy 15 dollár ez a art game kategóriában nekem ugye a 10, 10 dollárnál van meghúzva. De itt most is kapsz erre, nem csak egy artgémet. Egyébként igen. De szerintem lesz ez még Steam Green on meg le fogják árazni, meg minden. Csak ki kell várni a végét. Aha, amikor már bezúzás előtt még a, a igen, könyvudvarban. Vagy megkezd az Antikváriumban. Gyújt eszembe, könyvudvar Láttam egy nagyon jó könyvet ajánlották a Facebookon. A hét olcsó Nem olvastam, tehát így nem tudom őszinte szívvel ajánlani, de a téma az nagyon jólnak tűnik. Egy uh, Stefan Brightwiser nevű figura írta, és ad a cím, hogy egy műkénstolvaj vallomásai 100 forintért lehet elhozni, és állítólag a, a, a cím az mindent elmond a körnő, valóban műkénstolvajnak a visszamelékezését lehet olvasni egy olyan figuráit, aki ilete során 230 darab tárgyat lopott el különböző húzomokból azért, hogy azok az övék legyenek, vagy az övé legyen. Ez valahol megint csak art. Hát erre nehéz most mit mondani, mert még, még csak te se olvastad. Viszont van, amiben viszont expert vagy legalábbis hozzám képest, és ezt igazából a te kedvedért raktam be ezt a linket. Már csak azért is, mert emlékszem rá, amikor, amikor előjött először a megfigyelés téma, akkor, akkor minden cikkben a 84-et meg ezeket hozták elő, hogy akkor most melyik verziója vált valóra az utópi, antiutópiáknak, vagy disztópiáknak, és akkor te egy kicsit számon is kérted, hogy hát nem igaz, hogy még mindig itt tartanak, hogy az irodalomból csak a, a 84, meg, a, meg a, a szép új világ, meg a Fárenhelyt az, amit elő tudnak szedni. És most végre a 444-esek már, már doktorovat is előszedték. Ami amúgy tök jó, írtak egy egészen jó uh, doktor cikket arról, hogy a Homeland című regényben, amit ingyen le lehet tölteni az internetről, meg a Little Brother-ben, ami szintén a jó tippeket ad arról, hogy az ember hogyan tud kicseszni egy uh, totalitáriánus ámbátor az internetet viszonylag szabadon hagyó hatalommal. Abban hogyan találták ezt a megfigyelő államot, annyit tennék csak hozzá, hogy, uh, hogy tel teljesen máshol kezdődik ez a történet szerintem. És, és ha nem is megyünk el az ilyen időlegesen autonóm zónák irodalomig, a, a TASIG, akkor legalább a Werner nek a, a True Names című kis segényét azt el kell olvasni, ami egy, hát milyen meglepő, egy internet ellenőrző totalitárius államot ír le, ahol különböző hackerek csinálnak bizonyos dolgokat, és küzdenek az elnyomás ellen, illetve megpróbálják megtalálni egymást, mert aki tudja azt, hogy egy egy-egy Nick név mögött ki a valódi személye, ahhoz milyen azonosító szám tartozik, azonnantól kezek kontrollálni tudja őt, hiszen bármikor befújhatja az államnak, és így nagyon hasznos szolgákat lehet szerezni, akik azon ezen nem lázadoznak, hanem parancsokat teljesítenek. És, és ez a 70-es évek végének az egyik regénye, és utána még a 90-es évek volt egy másik nagy fellángolása a szépen emlékű és Monika Lominszkiző Clinton elnök alatt, amikor meg, meg volt egy Klipper nevű csipa, amit bele akartak mindenfélébe, ami titkosított volna kommunikációt, ami titkosításhoz neked volt kulcsod, meg az államnak. És az ellen volt egy nagyon nagy Cypherpunks nevezetű mozgalom, és akkor írták a, a legjobb ilyen riogatós többek között azt, amiről most beszélni fogok, a cryptolomicon úgyhogy órákig lehet beszélni arra, hogy a titkosítás meg a science hogy függ össze. 444 nagyon jó, hogy elkezdtem, meg folytatjuk. Azt lehet, lehet mondani, hogy tapsoljuk meg a 444-et, mert ráadásul egy nagyon jó kis cikket írt, Kerner Zsolt pár napja, amiben jó könyv ajánlott. Szinte hihetetlen. Őrségsorozat, az orosz Fandorin sorozat, és Dresden Files, amit, amit ajánlott, és Értékeljük nagyra. Igen, igen, igen ezek a nagyon jó igen, látni. Nem az, nem az van, hogy stabil, tehát mindig vannak ilyen cikkeik, de, de felfeltűnnek, és azok pedig alaposak. Sőt, annak a sorozatos ciknek a kapcsán azon gondoltam, hogy, hogy mennyire összetud csengeni a mi ízlésünkkel, vagy a podcast témák, hogy talán valaki még hallgatja és vagy fogja hallgatni, vagy ajánljuk nekik. De, de mindenképpen jó volt. És van itt egy új másik hír, ez nem is tudom ki, ez a hangos könyv, Ádám. Ez biztos nem én voltam, én nem fogyasztok Én voltam, és, és folyamatosan beszélek is az mikrofon, elnémított mikrofonba. Szóval a The Atlantic Wire nevű publikációban találtam rá, hogy ugye ez a hangos könyv téma, ami nekem nagyon, tehát most, hogy kevesebbet utazok, a napi szinten így is próbálok arra lehetőséget tanulni, hogy hangos könyveket hallgassak például futás közbe parom és akkor ez a cikk azt taglalja, hogy azért volt egy ilyen stigmája a hangos könyveknek hogy mondjuk unatkozó háziasszonyok hallgatják rajta a romantikus könyveket de hogy most így eléggé pont így a sport mentén meg, meg a, a, az ilyen utazás mentén beszivárgott ugye a fiatalok kultúrájában is és egyrészt a kínálat is bővült ennyivel, másrészt ezek a mobileszközök nyilván adják magukat, hogy, hogy nagyon jó lehessen hangos könyvet hallgatni. Még akkor is, hogyha a, a, a metrónálsz és kapaszkodsz, hogy jó pofa látni, hogy, hogy nem visszahúzódik ez a dolog, hanem tényleg egyre népszerűbb lesz. Még mindig nem találtam meg itt a helyet az életemben. Fussál, és akkor már is. Erre most nem mondok semmit jó. Okay. A futás az egy unalmas, fárasztó, hosszú dolog, meg minden. De ha közben hangos könyvet hallgatsz, akkor hidd el, hogy ezt felszabadít. Mondjuk mondom én, aki nem fut, nem sző, nem fon, de nekem sincs helye egyébként az életemben, de én is azt várom, hogy meglegyen az a, az a, az a rés, ahol, ahol elhelyezkedik, mert egyenőre még nincs, nincs rés. Aha, figyelj, csak másika, ami működni szokott, hogy ahhoz kell ilyen zajcsökkentő fejhallgató is, hogy takarítás porszívózás közben is elhet lehet menekülni a, a valóságból egy ilyen Aha. kalandba. Tehát akkor az ideális megoldás az az lenne, hogy például kiköltöznék Dombovárra egy 7000 négyzetméteres pajtába, amit rohadt gyakran porszívózni, és nagyon hosszú bejárni. Pontosan. Oké, okay, dolgozom rajta. Uh, van viszont, most már nem is plegykánk mert megerősítették, amikor plegyka volt, akkor még nem volt elég információ, hogy előző héten. Szóval az a történés a magyar könyves szakmában, hogy William Gibson általunk azt hiszem, hogy kedvelt, vagy többé-kevésbé kedvelt szerzőnek a, a magyar jogai, azok átkerültek a Metropolis médiától, ami a Galactica kiadója, a Agavéhoz, és olyan dolgok vannak ide beleírva az internetbe, hogy egyrészt várják a periférial című új regényét, aminek eh, nagyjából ősszel lesz eh, megjelenési időpontja, meg, meg hírek róla, hogy hogyan lesz ennek a fordítása, mikor élnék meg, stb. Másrészt meg kiadása készülnek, ami azért izgalmas, mert egyrészt nagyon hosszan lehet kiadni a Gibson életművet, mert eh, 12 regénnél tartunk, meg egy eszéketetnél. Eh, eh, harmadrészt pedig, azt a másrészt már volt egyszer. Harmadrészt pedig... Eh, pedig össze-vissza mindenféle kiadások vannak, mert neurománcból nagyon sok van, meg, meg spro trilógiából, a többit meg úgy kell összepuzzlezni, mert mindenki kb. egy kötetig jutott, és aztán, aztán feladta, vagy máshogy néz ki, vagy akármi. A, hát az is, hogy sorozatérzés nincsen, az egy dolog, de hogy, hogy egyenetlen az egész, és hogy lesz egy szép, jó, átdolgozott, és az ígéretek szerint, ráadásul újrafordított Gibson, akkor az jó lesz nekünk valószínűleg. Még jobb lenne, ha friss irodalmat jelentetnének meg, de nem lett mindent. Ez a 12 könyv az még ilyen újraolvasást is így szinte lehetőségként látja az ember, tehát nem annyira sok, hogy, hogy elrettentsen az életmű. Kezdj neki akár most is egyébként. Szerintem érdemes. Különösen az utolsó három, az, az, az nagyon más, mint az előző cyberpunk, hanem az ilyen kortás atya úristen, mennyi érdekes dolog van a világban. Lehet neki fekszem. Meg, megígérem, mert úgyis mindent megígérek aztán. Viszont elfogytak -e a híreink, és vagy beszélünk-e sims uh, hini legalább egy mondat erejéig, aki költő és nobel költő volt ráadás, és most halt meg, ma szegény. Igen, én egy, egy perc csöndet bevállalnék, ha nem lenne itt ilyen hepaj. Hát a kikapcsolat, pedig nem mondunk semmit, addig az is egy megoldás. Uh, szerintem most kivételesen a Gókernek érdemes felnézni a, a nekrológiára. Egyelőre az volt a legizgalmasabb, amit láttam. Egy uh, Brian Phillips nevű uh, brit embernek a Twitteres visszaemlékezését linkelték végig, aki elmeséli azt, hogy mi, miután uh, 19 évesen elkísért vele egy találkozóról akkor büntésből meg kellett vele inni egy sört, és hogy annyira megértő volt azzal, hogy az ember 19 évesen egy zavaros kapcsolatban elkésik helyekről, hogy ő csak később fogta fel, hogy mekkora ember ez az ember. Aha. Én uh, itt szeretnék ajánlani egy olyan blogot, vagyis hát egy Tumblr uh, blog amit uh, jó ideje követek, és... Uh, az a cím, hogy Lelki Gyakorlatok, amit két fiatal költő, Sirokai Mátyás és Bajtai Jöndás szerkeszt, és mindenféle magyar nyelvre, világradalom versei, magyar nyelvre fordítva, milyen mágikus versek látomásos hatásúak. És ezek, hát nem tudom, ha nem is napi sűrűséggel, de azért elég gyakran frissülnek, és most ott onnan be is vágták a, van Facebook oldaluk is, és az egyik versét be is vágták, tehát ezt ajánlom azoknak, akik magyarul szeretnének tőle valamit olvasni, illetve szívesen a mindenféle költők között, akiket ez a két fiatal ember ajángat, majd benne lesz a linka. Meg hát akkor egy, egy, egy felolvasást is gondolom beválasz. Nem, mert ez hosszú. Oké. Okay. Közben labzártak, közben futott be az, hogy uh, Shell, Izrael, amerikai újságíró és megmondó ember, valamit Robert Scobble, amerikai blogger és megmondó ember. Most kalaposztak össze egy könyvre 100 ezer amerikai dollárt, amelyben a szenzorokról, a viselhető berendezésekről, a big meg az adatbázisokról, meg a társas adatokról, meg a helyadatokról fognak nagyon bőst dolgokat mondani. Gyönyörű szépen fújódik a Luffy előttünk. Ó, és akkor Könyvek. Még át kell a 100.000 USD-t magyar forintba, hogy lássam, hogy ez mennyi. Nem fogom elhinni első körben szerintem. Hű, de te rahatsok. Te Főleg, hogy ten... nem egy éhező irodalmáról van szó, ugye, Szkolből az a Rex nek az udvari bloggere. Uh, igen, korábban pedig a volt az udvari bloggere. Az sem egy rosszul menő cég. Illetve még most sem az. Pedig hát 22 millió magyar forintról van szó, meg az apróról, ami 818 forint esetünkben. Abból már azt hiszem ki egy könyvet, még akkor is ilyen van kézzel írva szolgák által. No de, regények. Istvánossal kezdek, bár nem beszéltünk az István a királyról. Eszem jutott az, hogy, hogy volt egy nagyon jó Szabó Magda dráma, az a szép fényes nap, ami... Ami megint az István a király ö, történetnek, illetve hát az államalapítás, keresztelkedés, ö, pogánysággal való szakítás, mit csinálunk mi Európában, kérdéskörnek a, az átértelmezés, vagy egyfajta értelmezése. És hát kész szerencsé, hogy nem ezt rendezte meg Alföldi Robert, mert fejét vették volna a jegén. Mert ez egy. Nagyon kedves, nagyon szeretnivaló való bődült és cínikus remek. dráma. A Digitális Irodalmi Akadémiában lehet megtalálni, ingyenes verzióban. Megjelent a nem tudom, hogy a Sivaldában egyébként, azt úgy le lehet vaterázni, 200 forintért. Vagy ki lehet szedni valamelyik kukából leomtalanításkor, nekem így van. És, és nagyon jó. Már csak azért is, mert ebben a koppány éppen csak megjelenik. Itt a keresztelkedésnél járunk, amikor amikor Vajból István lesz, Géza az igazi nagy maher ebben a drámában, és, és azt nézzük végig, hogy ezek a, a kis magyar alakok próbálják jobbra-balra eltuszkolni a pogány ősöket, hogy, hogy addig, amíg itt vannak a németek a, a keresztel. Addig, addig ne zavarjanak. És, és hazugságokba, és gyilkosságokba, és önmaguk megtagadásába csúsznak bele, pusztán azért, létrejön az egész biznisz. És poénokat fog lelőni, drámát olvasni, ezt talán lehet spoilerekkel is. És az benne a legszebb, hogy van a végén egy monológ, vagy nem, nem is egy dialóg, nincsen istván és és Géza beszélgetnek, és Géza elmondja a nagy tervet a, a kereszténynek nevet fiának, hogy a magyaroknak igazából a kettő generációra van szüksége, hogy békén hagyják őket, az Ausburg az nagyon fájt, az utána jövők dolgok még jobban fájtak, de ha két generáció van, itt megerősödünk, akkor, akkor a magyarok ismét eljuthatnak Belgiumba is, ahol csak a nagyapja járt neki, és új kalandozás is, is mint mi leszünk a legnagyobb királyok, és István pedig nem érti, mert őt tényleg keresztények nevelték, és itt ragadunk a Kárpát medencében. És én nagyon nagy, nagyon vicces ilyen leeső poén, hogy hogy hát itt, itt, itt nem egyeztették a terveket, nem ez volt a, a kitaláció géza részéről, és akkor már visszaforgatottan az egész. Úgyhogy aki, aki szereti a, a színikus dámokat, akik meg, amik megkérdőjeleznek olyan értéket, amiket nem feltétlenül kell mindenki szerint megkérdőjelezni, de ahogy nem kell, azok most azonnal ugorjanak neki, megből elolvasni, diából olvasni 3-4 óra, ha az ember legyert belőle magának egy e-könyvet, akkor pedig egész éjszakás program, mert tele van lapszámokkal, amiket kézzel kell kiírtani. Hmm. Uh, ja, és van belőle egyébként valami előadás is, ilyen színházi közvetítés verzió. Azt nem mertem megnézni. Szerintem még YouTube-on is fent van, de 80 kevés, 70 sok, sokban rögzített verzió. Uh, a másik pedig, amit hoztam, az, uh, az inkább ezzel a skoblas dologgal tart párhuzamot. A Simon Groth szerkesztette Handmade High Tech nevű könyv, amit egy ilyen Tomlis akcióban vettem, az szóval nem beszéltem három négy adással ezelőtt. Ez az Ausztrál -e könyves startup vállalkozás. Bolt, olyas, mint a Humble Bundle játékoknak lehet venni X-arapményvet együtt. És voltak ilyen közepesen ismertlen Ausztrál szerzők. És amit eddig olvastam belőle, az, az, az nagyon jó volt. A handmade high az például egy, egy pár éves, mi lesz a jövő, merre tart a kiadás, merre tart az internetes tartalomipar jellegű összeállítás. És, és amellett, hogy a, a, mi van az e benne, vagy merre megy a sajtó jellegű tanulmányok vannak benne, amellett van ilyen digitális költözőzmény, és ne elszállt dolgok, ahol, ahol azt érzem, hogy a, a, a, a sajtós része is, hanem is teljesen de de tudom, hogy mit tudom, miért azokkal a trendekkel foglalkoztak. A, a digitális költészet az, meg, az megint teljes ácsodálkozás, hogy, hogy miket csinálnak emberek az interneten. Úgyhogy ez a maga részéről megérte, időnként érdemes beleválasztani lejártnak tűnő ö, elszállt könyvekbe. És van egy harmadik, azt meg megpróbálom nektek eladni, annak az utolsó, nem tudom, oldalán járok éppen, a Neil Stevensonnak a kriptonómikonja. Ez amit korábban mondtam, hogy a, a 90-es évek cypherpunk mozgalom és ilyen nagy nagy kormányzati internetátvételi mozgalmak elleni irodalom. Ez egy hacker családregény már önmagában jó ami elindul két szálon, illetve két idősségben az egyik a második világháború brit kódtörők, japán titkosírások, Manila-szigetén elrejtett japán aranykincsek, titkos társaságok, náci kódtörők, minden. A másik pedig egy modern, ismét a startup szó fog előkerülni, modern startup, ami Manilától nem annyira messze, egy kis szultanátusban akar adatkikötőt létrehozni, meg digitális pénzt. Ezt ugye akár ma is írhatnák, ilyeneket azért látunk mostanában is. És a a két időségben előkerülő szereplők, meg esetenként családok szerencsétlenkednek, az ez egész működjön, és, és rendkívül szórakoztó helyenként ilyen már-már ilyen doktorovos. Van, van olyan tíz oldal, amikor egy francia kártyapakléval végrehajtott titkosításról beszélnek a szereplők, csak azért, hogy a szerephez juthasson a, a regényben később. Vagy, vagy megtanuljuk azt, hogy hogyan kell maradékkal osztani, mert az a titkosításban rendkívül fontos. De alapvetően valóban létező történelmi figurák, Alan Turing, Douglas MacArthur meg hasonló ilyen világháború szereplők, azok, azok nyomulnak, vívják a háborúikat, törik a kódot, csinálják a világháborút és a közéjükbe rakott fiktív szereplők, azok pedig élik az életüket, sodródnak, helyenként beleakadnak úgy, hogy megmagyarázzálnak valamit a történelemből, és nagyon emberiek, nagyon esendőek, és nagyon, nagyon szórakoztatók. Nagyon jó regény még mindig, eléggé féltem attól, mi lesz ebből, és... és, hm. és Majdnem nem el, eladtad nekem egyébként, egyedül azt tart vissza, hogy, hogy nagyon nagy darab ez, nem hosszú, vastag, nehéz. A kedves hallgatók nem tudják, hogy Balázs át a dokumentumunkra. Lassan három heter akkor mindig hetekkel arra, hogy mikor fogom befejezni. Rendkívül hosszú. És úgy emlékszem, hogy Steam bizonosan el van, el van varva nagyon gyorsan a vége. Tehát az még lehet, hogy csalódás lesz majd. De úgy jó benne lenni ebben regényben. Igen, ez néha pont az a jó, hogy egy vastvos egy könyv, nem? Főleg, hogyha e-bookként olvasod, akkor ugye nincs, az, nincs a fizikai nehéz, nehézség, amivel meg. Megkizdez... De ugyan, ugyanúgy ott van a nyomás, hogy hány százalék nájárás, Nézzük onnan, hogy van mit rajta fogni. Oh, jó, jó okay. visszavonulok, bocsánat, abba hagytam. Jó, én jövök, és még egyszer bocsánatot kérek a háttérzenéért, nem tudok mit csinálni. Azon gondolkodtam, hogy ilyenkor most kell -e jogdíjat fizetnem a háttérzenekornak, vagy nem. Hát és az felismerhető, akkor sajnos, akkor akkor sajnos felismerhető, Csak, és jó. illódok is nagyon. Na mindegy, rögtön az első dolog, hogy definiáljuk már, hogy a városi fentezi, az most már modern, vagy minek, milyen realizmus, mágikus realizmusnak kívék, vagy ez két párhuzamos dolog? Két párhuzamos dolog szerintem. Magikus most az, amit nem akarnak uh, urban fantasy nevezni, mert valaki be akarja akni síllabuszba. Oké, okay, szóval... Valós, majd, de mindegy. Igazából eléggé jól bele lehet szuszakolni ilyesmi címkék alá, amiket olvastam. Most volt az a hetem, amikor a, a felhalmozódott hatalmas a képregényt, amit begyűjtöttem. E, abból jó sokat feldolgoztam, szerintem 50-60 füzetnyit biztos, hogy elolvastam nagyon élveztem is, de így a szokásos Marvel címek helyett, amikkel már foglalkoztunk egy pár ilyen városi fentezi, irodalmi forrásból ilyesmiről akarok beszélni. Az egyik ez a George R. R. Martin nevű író, ugye, akit mindenki más. a Trónok harcából ismeri szeret, de az nekem ugye nem jött be. Viszont készült neki annó egy Skin Trade című novellája, és most ez jelenik meg képregény sorozat formájában. És ez már jobban csúszik, ez most játszódik, de vannak benne mindenféle furcsa, mágikus lények. Nem tudom, esetleg a novellával találkoztatok-e? Nem ismerős? képregényről az első benyomásom az volt, hogy nagyon csúnyán van rajzolva ilyen nagyon fura színekkel, így uh, eléggé furcsa, kicsit olyan jellegtelen art style, szóval majd berakok valamiféle linket, uh, hogy, hogy képet kapjatok. Ettől függetlenül a történet az, az valahogy így uh, érdekessé vált számomra, mert nagyon erős karakterek vannak benne. Hát alapvetően Farkasember, földön túli dolgok és nyomozás keveredik benne. Egy jó hardboiled detektív föld a főszereplő, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy merre, merre megy majd a, a sztori, mert így a farkasemberek szervezete az is egy ilyen érdekes, nem, nem egyértelműen rossz vagy jó csapat, és nem lehet tudni, hogy ki melyik oldalon ászol, ezt tovább fogom olvasni, és elég rövid ahhoz, hogy, hogy érdekes legyen számomra, és nincsenek benne sárkányok, meg kardok, meg ilyenek, úgyhogy lehet, hogy végül nekem is lesz pozitív George, Arar, Martin élményem. A másik író, akinek feldolgozták a, a sorozatát, ugye Jim Butchernek van ez a Dresden Files, regénysorozata. Ádám, te vagy ajánlottad műsorban is, vagy csak úgy simán. Míg a legelső adások valamelyiként, de olvastam belőle, vagy négyedetet. Uh -huh. Biztos, hogy szó volt róla. És most pont ez a 444-es cikk is. Így van, tényleg. Nem azért találtam. A, az az érdekes, hogy neki viszont egy olyan történetből készült képregény, ami más formában regényként még nem jelent meg. Az a című, hogy Gól Goblin. Megint ugyanaz a főszereplő, nyilván, mint a Dresden Files sorozatban, ez a Harry, nem is tudom, milyen neve a nyomozónak? Dresden. Dresden meglepő módon. Viszont ő is ilyen hardboid figura. Nagyon érdekes, itt is érdemes megnézni így a, a rajzokat. Nekem nagyon ilyen magyar képregény stílusnak tűnik ez a, a régi ilyen, kép, regények, képi világa. Kicsit olyan vicces, de, de azért nem teljesen karikatúrára véve. És a történet, itt egy lájtosabb dolog, itt már hat szám megjelent ebből a minisorozatból, és ezzel kerek is a történet. Nem mondom, hogy annyira megfogott volna, meg itt pont nem igazán erős szerepet kap a főszereplő Történek körülötte dolgok, megismerünk mindenféle misztikus dolgot. Ugye neki az a trükkje, hogy nem csak nyomozó, hanem varázsló is, és akkor ezeket az eszközöket mind beveti. Ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon könnyed darab. Nem tudom a regények mennyire könnyedek. A regények azok azt a noár vonalat követik leginkább, ami gyakorlatban is ebben az esetben azt jelenti, hogy itt ezen már a sorozat legelején sincsen igazán jó helyzetben, de kitartó munkaval egyre mélyebb rássa magát. És ahol Aha. én abba hagytam, már ott is teljesen reménytelen volt az élet, és onnan még van tíz regény. Aha. Jó, hát akkor, akkor lehet, hogy így ez egy látosabb történet. Itt is azért alaposan megszív egy-két dolgot, meg a letartóztatás szélén áll, meg sőt le is tartóztatják. Tehát itt is ez a, ebből a helyzetből kell visszahozni, de mégis ugye a dolgoknak a súlya. Nem olyan komoly. Szóval a kettő közül érdekes módon a Martinnak ez a skin trade annak ellenére, hogy csúnyábbra a rajz, átjön mégis valamiféle irodalmiság, még ez nagyon ilyen light-os képregény. És a harmadik dolog... Bocsás, meg köz... egy mondat egyik vágni, megtaláltam, mikor beszéltünk róla, és Aha. érdemesnek tűnik be a... Rakjunk egy hanglinket ide. Az internetbe, igen, rakni egy hanglinket, 2011. augusztus 17-én a leges leges leges adásban, uh, amikor Gabi az Old War-nak a második folytatásáról beszélt, te bevallottad, hogy a Hunger Games-t és a Apocalypse-t olvastad, én pedig Bucsérről meg Larry korájáról beszéltem. Uh -huh. Akkor voltunk pontosan nulla évesek, születésnap, meg minden. Király. Egyébként most lesz ugye a Hunger Games sorozatban második film, és annyiszor láttam most így moziba a trailerét, hogy, hogy még az is lehet, hogy én most elolvasom a második regényt is, mert úgy érdekel, hogy mi történt, és akkor már úgy nézem meg majd a családdal a filmet, hogy hát a könyvben jobb volt. Természetesen. Viszont még egy harmadik képregény dolog, azt, azt úgy kerestem én ki, hogy aki követi az én különböző függőségeimet, ugye a Facebookon van ez a Marvel Avengers Alliance nevű idézőjelbe free-to-play játék, és akkor ott mindig vannak ilyen special ops, mit két-három hav havonta megjelenő ilyen kiegészítések, és akkor annak, a, hogyha végcsinál az ember x feladatot, akkor utána egy új Marvel hőst meg lehet nyerni a csapatába, és most az aktuális Special Ops-nak a nyeremény az Árész nevű görögisten, aki persze belekerült a Marvel univerzumba, és akkor legyűjtöttem, készült róla egy mini sorozat, ami, hát nem, nem, nem egy friss darab, Egyébként érdekes megnézni ugye a Marvel univerzumban, hogy mennyi mindent bele turmik szóltak. Ugye a tor kapcsán már teljesen a, a, a viking mondák, meg az istenek teljes mértékben valami Valamiféle logikusnak tűnő magyarázattal is. Itt ugye a, a görögök Görögistenek is szerepet kaptak már, a Herkules figurája korábban megjelent már, de most ez az árész is bekerült, és ez nagyon jó kis antihős, Tehát ahhoz képest arra számítottam, hogy ez nem egy friss képregény, hogy valamilyen e, bugyuta, ponyva történet lesz. Egy picit persze bugyuta, de mondjuk csak olyan szinten, mint, mint ezek az aktuális e, tor meg, meg hasonló filmek. Nagyon jó Antihős az Áres, ugye a, már a görögök sem igazán szerették, mert igaz, hogy a, a harcban ugye fontos szerepet kapott és megmentett mindenkit, de egy teljesen kegyetlen, eszetlen, őrülten, vérben tobzódó figura, és ugye a görög istenek is kicsit elhatárolódnak tőle testvére és ugye szülei is. És akkor ebből a helyzetből indul a történet, visszavonul az istenségből, és lejön a földre, és megpróbál normális életet élni. Egy fia is születik, akit nagyon rendes apaként, nagyon korrekt módon nevel föl. És ezzel ez pedig a, a görögisteneknél nagy probléma van, ugye hatalmas támadást indít valamiféle fura, jelenség szörnyeteg ellenük, és kénytelenek visszahívni Árészt, aki ugye természetesen nem akar menni segíteni, és ezért elrabolják a fiát, hogy ezzel ráerültessék arra, hogy, hogy kisegítse ugye isteni családját. És hát e, ekkor van az a jelenet, amikor e, fogja Árészt és lenyírja a haját kopaszra, és egy hatalmas gépfegyverrel indul harcba. Ez a teljesen, teljesen a, a, a modern, ilyen bedesz konvenciók összekeveredve a, a mitológiával nagyon vicces eredményt adnak, és egyébként van benne elég erős olyan szinten, hogy, hogy, hogy a gyerek gyerekkel való kapcsolata, aztán van mindenféle egymás ellen fordulás, és akkor... Tehát így teljesen élvezhető részes minisorozat, ez van egy íve, és totálisan elképzelem, hogy, hogy egy ilyen torszintű, szintű, jó kis drámai science fiction filmet lehetne belőle csinálni, bedesz, görögistennel. Az jó meg, hogy bele tudnak vinni a vívódást, akkor az úgy tetszene. A képregény nekem pont az szokott általában hiányozni, hogy hogy nagyon egyszerű minden. Igen, igen, egy, egy, egy, egy picit én még valami mélységet is éreztem is, úgyhogy. És akkor most elnémítom a koncertet, és Gabi jön. Hát. Pedig már dúdoltam vele halkon. Fú, én nagyon ö, más témákat olvastam, vagyis hát nem is, hiszen a múltkori adásban már belengedtem az Itó projekt könyvét, a Harmoniát, amely a, a ti lelkesedésetek, vagy pozitív reakciótok az átvitt ezen az első pár oldalon, és valóban nagyszerű könyv lett belőle, és nagyon, hát nehéz arra azt mondani, hogy nagyon élveztem, mert <gül> Na, mit mondja az ember olyasmire, amit igazából a hideg futkosott a hátán, de éppen az azt jelző, hogy nagyszerű a könyv. Tehát, ha jól te beszélni, már beszéltünk róla, az Ádám biztosan, mind a ketten olvastátok, csak te akkor az angol verziót, én pedig a Japánból fordított magyar könyvet olvastam el, és ezért nem tudom, lehet, hogy érdemes belekukkantani, hogy összevetni a szöveget, hogy ez mennyivel ridegebb, de, de, de valóban nagyon tehát nehéz, és Ilyen, ilyen kongó volt nekem az eleje a könyvnek, ahol kopogtak a lépteim, egy nagy üres teremben pedig ott voltak ezek a karakterek. De aztán szépen tényleg megtelt úgy élettel, hogy hozzászoktam, hogy életjeleknek tekintsek dolgokat ebben a világban. És, és ahogy mondtam, a hideg futkosodt tőle a hátamon, és különösen élveztem, hogy végre egy olyan könyvet olvasok, ahol, ahol mernek ilyen nagy, nagy szavakkal dobározni, nagy, nagy fogalmakat feszegetni, tehát a, a tudat, az akarat, a, az, a, ezek a fogalmak azért nem azok a klasszikus dolgok, amiket a, a, a ügyesen megfognak, hanem, hanem ma már így nagyon bele kell csomagolni, vagy nagyon sokan már belecsomagolják valamilyen történetbe, pár beszédek be. itt pedig egy az egyben így elmélkednek róla, és nagyon-nagyon ügyesen, és ez, ez, a, ez a filozofálgatás, ez a, vagy ez az elemezgetés, nem is tudom, ez a fogalom elemzés, ez, ez az egyik kedvenc része, ami egyik volt ebben a könyben. Hát meg egyébként maga a jó, ami mind olyan, szerintem az egész könyvnek a kérdése, hogy ki, igen, de, hogy ki dönti el, és mi az valójában, igen, és, és ez tehát nagyszerű, az, különösen ezt élveztem, és ezért aztán nem fájt annyira az, hogy az elején még karaktereket kerestem, meg, meg, meg plastikusságot, meg, meg húst és vért, ami abszurd hiszen arról szól az egész, hogy, hogy, hogy hogyan uralkodik a testükön az emberek testén a társadalom azért, hogy ez a test hasznos, tagja legyen test annak a csoportnak. Tehát ez a hús volt akik éppen, hogy ez, ez mennyire hidegebben a regényben, az, az még bele is élik a témába. De rég olvastam olyan könyvet, ami ennyire jól bánik ezekkel a nagy fogalmakkal, és nagyon tudom ajánlani mindenkinek. Tehát ez háromból három háromnál beletanált a kapuba. És hát hallgatunk, a és barátunk fordította. Csak igen, hogy legyen, legyen disclosure is. Köszönjük is neki, mert legalábbis én, mert én az ő fordítását olvastam, és jó esett. A másik könyv is nagyszerű volt, és talán ezt is emlegettem valami kapcsán egy korábbi adásban, egyel vagy kettővel korábbiban, hogy hogy az ember így előveszi a régi darabokat és újraolvassa. És merő véletlenségből ugrott elém a Mester és Margarita című kötet, ami de hát annyira evidens, tehát nem is tudom, mindenki olvasta, vagy legalábbis akart olvasni, de valamilyen viszonyban van már vele, tehát nem idegen neki. De én is így tekintettem, oké, okay, oké, okay, pipa. És aztán, ahogy láttam ott egy ilyen Ponyvára kitéve egy csomó könyv között a nagyvárat téren 200 forinttére, többentem rá, hogy hát, basszus, hát, mikor olvastam én ezt, hát, középiskolás gimnazista koromban. Jó, igen, Rozsák Krapcsán. hogy így adogattuk egymásnak. És arra gondoltam itt az ideje újraolvasni. Hát erről is aztán a könyvtárak szólnak az elemezgetéséről. Én megint csak az olvasás élményéről tudok beszélni, nem pedig magáról a könyvről. Milyen volt 20 évvel az első olvasás után újra olvasni egy olyan könyvet, ami akkor ilyen kultikus volt számomra. Kultikusá vált ismét, és egészen másképp. Az egyik dolog, amire felfigyeltem, hogy hát ha erős túlzással azt mondom, hogy, hogy majd száz éves a könyv, de ugye 27-ben kezdte el írni Bulgakov, aztán élete végeire szelgette, ami azért hát már nem, nem mai darab, és e, mégis e, rendkívül friss az a moszkvai élete, tehát, hogy e, leszámítva azt, ami, ami már nyilvánvalóan annak az írának a bürokratikus eleme volt, minden karakter, minden kicsinyesség, minden probléma minden, amivel a, a, a földre szálló sátán uh, szembesíti az olvasót, a szereplőket, az, az teljesen valós, élő, friss mind a mai napig. És, uh, és, és tudtam rajta nevetni, és tudtam rajta szomorkodni. Tehát uh, abszolút uh, átjött minden, rendkívül, rendkívül mai a szöveg. A másik pedig az, hogy, hogy még ez a vicces, fájdalmas uh, rész, a moszkvai réteg az, az akkor is tetszett, de másképp, hát amikor kamasz az ember, akkor, akkor a kritika a világ, világ felé az, az különösen erős, és nagyon jó, hogyha még tápot is kap ilyen regényekből. Viszont a Pilátus és Jézus története az kevésbé volt fontos, és nem is vettem észre, hogy az is milyen nagyszerű szöveg, és itt most semmilyen erkölcsi, etikai, vallási szempontot nem viszek bele, hanem egyszerűen az is egy nagyszerű külön kisregény, ami beleépül, és, és, és fonódik össze az eredeti moszkvai szöveggel. Tehát ha bárki azt, az, azt fontolgatja, hogy még újra kéne olvasni ezt a könyvet, akkor, akkor többokból is ajánlom, egyrészt nagy kiváló, tehát gyönyörű élmény lesz, másrésztről pedig nincs meg benne az a nehézség, ami, ami egy klasszikus, aminek a kemény dió, de érdemes feltörni a finom bensel miatt érzeted van, hanem, hanem ez a kezedbe omlik, és, és, és úgy teszed, úgy fogadod be. Nagyon-nagyon jó. Lassan egy fél éve mondom azt magamnak, hogy el kéne olvasni, mert annó úgy olvasom, hogy mi volt időn előtt, de, de már nem annyi, mint kellett volna, és úgy élveztem, volt rá egy napom mondjuk, de nem az a ráérnék bibelődni a szöveggel olvasás volt, és már úgy is szerettem. Aha. De mindig jött valami új, meg ráérjünk akármi. De majd most betervezem sokkal elő, előrébb. Ö, nem, t -t -t nem éreztem azt, hogy nehéz, nehezebb lenne olvasni. Ö, feszel, tehát, hogy tényleg így meg kell dolgoznom a szöveggel, ha könnyebb volt, mint sok könnyedebb falsújú szöveg. Viszont ö, azután a tény, hogy mélyebben beépült nagyon, nagyon jó. És amit uh, még egy plusz a két könyv mellé, ez pedig, hogy, hogy, hogy én most egy rövidke nyaraláson uh, voltam a messzi <szerűen> Szentenri szigeten, ahol egy, egy panzióban, egy fogadóban szálltunk meg, ahol, ahol írták is a panzió honlapján, hogy, hogy ezer kötetes könyvtárok van, de hát az ember nem arra számít, hogy ezért mégis egy, egy ilyen helyen milyen könyveket talál. Ehhez képest megdöbbentően jó felhozatal volt, uh, egy, egy kultúrált, művelt fickó képe vagy hölgy képe rajzolódott ki, aki ez az egész könyvespalt, aki szépen apránként gyarapítgatja és a könyveit, tehát nem egy könyvtár leselejtezett állományát vásárolta fel, hogy legyen könyve esős napokra a mellé, de, de az is kiderült, hogy tehát nem teljesen a legfrissebb könyveket, de azért a magyar szépirodalomban egészen jól állt, és világirodalomba is így belebenetett. Az a fajta könyvesport volt, ami nagyon nap, mint nap, hogy elbámészkodtam rajta, és egy könyvet levettem, ez pedig egy Mosonyi Aliz kötet volt, aki hát egy nagyon érdekes meseíró, vagy meseszerű történetíró, és itt szeretném ajánlani majd Pávelnek van egy Pável blogjáról már többször beszéltünk, és ő ott egyszer végigolvast az összes mosonyi a féle köte kötetet, és most csak a molyon láttam, hogy oda is ért kritikát, és ez a boltos mesék volt a kedvence az egészben. Van amelyik gyerekek jobban értele, szerintem ez a boltos mesék egyáltalán nem. Abszurd, meghökkentő éppen semmit mondásával, vagy pedig a nagyon minimál megfogalmazásával megdöbbentő kis történetek. Néha verseknek lehet tekinteni őket, néha viccnek, néha e, valamiféle tanpéldának, koannak, a fenet tudja micsoda. E, amikor így rákeresem a neten a könyvre, akkor egy csomó e, kis mesécske megjelent a magyar rancs és ez majd linkben benne lesz a szövegben. Tehát, hogyha valaki ki akarja ezt próbálni, az nézze meg. Ami még plusz pont volt a könyv mellett, és nekem ez a Szekrény Mesék című, amit én először olvastam ettől a Hölgytől, annak, annak egy nagyon fontos része volt, de ennek a könyvnek is nagyon fontos eleme, az az illusztráció. Tehát, hogy ha egyszer a kezdetekben veszítek a könyvet, akkor érdemes az illusztrációkkal együtt olvasgatni. De ezt nem mindenkinek ajánlom, ki kell próbálni, és hogyha valakinek bejön az a pár darab, akkor, akkor merüljön el a mosolyalizmességben. Ha nem, akkor sajnálom, mert akkor köpködni fog tőle. <gül> ha nem jön be neki, akkor nagyon nem. Tehát teljesen másban merültem el közben. Itthon vagyok Miskolcon, nem otthon Pesten és kikerült egy viszonylag nagyon ilyen kétszemés bőrkanapé a szabámból, elállandékozódott. És rálláttak a könyvesporcnak arra a részére, ami eddig a kanapé mögött volt, és egy új világtárul fellődtem. Azok a könyvek, amik nem tudtam eddig, hogy hol vannak. Igen igen Ismerős, ismerős. A költözésnél is ezek a legszebb pillanatok, amikor... Van még, volt még egy doboz, Igen. amit elfelejtettünk Igen, én meg, meg, megtaláltam a szimbádomat, meg a a, a brian meg egy Tom Stoppa drámákat, meg, meg csomó olyan ponyvát, aminek most nem olvasom fel a címét, hihetetlen. Ezt szét kell majd nézlem, és köszönjünk is el. Igen, Jó, tudnék, perceken belül jön a színpadra Király Viktor, úgyhogy addigra szerintem le kell itt minden rögzítést állítani. Jó, van, Sziasztok. Sziasztok! Szevasztok!